Hoofstuk 135, die maaltijd in Joosefse huis, die keinkie maak melding van ‘n aanslag op Sireniusse lewe, Sireniusse terugkeer na die huis, die leeuws en die nachtwag, die aanval, die oordeel van Elohim oor die deelnemers, aan die aanslag. Na hierdie bespreking het die drie leeuws Sirenius weer verlaat en het hulle self in hulle waanheis teruggetrek. Wel is waar, wou Sireneus nog heel wat met Joosef oor hierdie verskynsel praat, maar die seens van Joosef het juist binnengekom en om te kenne gegeer dat die maat gereed en die tafel gedek was. Daarop het Joosef dadelijk die hele geselskap uitgenooi om na die eetkamer te gaan en hulle self aan tafel met spuise en drank te versterk. Op hierdie uitnodiging het almal hulle nou na die eetkamer begeef en die geseende spuise geëet, en hulle dorst met water en een biekie sierlimoensap geles. Na die maaltijd wat ongeveer een uur gedeer het, het Jozef Elohim gedank en alle aanwezige gasten geseen. Die kynkie het verlang dat Serenius na hom toe moes kom, en toe hy in die grootste nederigheid, na, nederigheid nader aan hom gekom het, het die kind met hom gepraat. Serenius, vannacht sal jy in jou slaapkamer door een klein bende verraaiers oorval word, Daarom gee ek jou die drie leeuws saam. Laat hulle in die slaapkamer by jou slaap, soos wat hulle jou sal volg. En as die horde ver verraaiers jou kamer binnenkom, sal hulle plotseling uitersgrimmig dier die drie leeuws aangeval en verskeur word. Van jou sal daarbij echter geen haar krom gemaakt word nie. Skrik nie vir die drie leeuws nie, want hulle sal jou heeltemaal as hulle meester beskouw. Sireneus het die kyntjie inniglik gedank en hy het om met talle soene oorlaai, net soos sy vrou Tulea, wat echter nie geweet het waar oor die kyntjie vroeger met Sireneus gepraat het nie. Toe die aantal tamelijk gevorderd was, het Sireneus met sy hele geselskap gereed gemaakt om te vertrek en net sy uitnodiging vir die volgende dag nogmaals herhaal en het daarna geseend na die stad teruggegaan. Toe hy sy voet oor die drimpel sit, was die drie leeuws alreeds by die rand en het Sireneus van selfsprekend in sy woning binnegelei. En toe hy daar met Tulia by toe gaan, het die leeuws rondom die bed gaan lee, met hulle stralende oos strak op die ingangsdeer vastgenaal. Die dienaars van Sireneus het nog dikwels in en uitgegaan, maar die leeuws het geen ach op hulle geslaan nie. Dit was echteromstreeks die tweede nacht waak, toe daar 20 vermomde mans, baie sachies die slaapkamer van sy reene is en baie sachies na sy bed gesluip het. Toe hulle echter nog maar op ’n afstand van skaars vijf drieën van die bed was, het hulle dolke tevoorschijn gehaal en het die leeuws opeens opgespring onder ‘n vreeslike gebril op hulle neergestort en hulle in enkele oomlik aan stikke geskeer, en nie een het aan hierdie aanval ontkom nie, want op so'n aanval was geen een van hulle bedag nie. By die eerste sprong het allemaal in die grootste angst en verwarring geraak, en het aan geen verdediging gedink nie. Om hierdie rede het ook geen een van hulle die terug weggevind nie, en het so doen prooi van die woede van die leeuws geword. En so is Sireneus in hierdie nacht wonderbaarlik dier die drie leeuws gered, en was die volgende morgen in die min verbaas, toe hy die verskeerde leike in sy kamer in die oog gekry het nie.